зібрати, що вони скандують. «На колені! На колені!» «Та що ж це таке?» «Когось б'ють. Я бачу, як десяток молодиків накинулися на чоловіка, повалили, стрибають по голові, на мене летять бризки кров. Господи! Вони його убивають. Нема чим дихати. У повітрі сморять від газових балончиків. Тут і там піднімаються стовпи димових шашок». Прямо переді мною у НАТО в'їжджає швидка, і мені вдається прилаштуватися за нею. Людська маса неохоче розступається, і ми рухаємося на захід, до епіцентру подій. Краєм ока бачу ряди міліції. Вони прикриваються щитами і просто стоять. Куди ж ми йдемо? Попереду видніють контори розгромленого автобуса. Вікна і двері горять. Все в диму. До стінки притиснута група хлопців. Хтось пригнувся, Хтось упав на коліна, У них летить каміння, арматура. Хлопці у крові, Кругом море крові, Залізний запах накладається на сморід газу. Нарешті міліція пробиває коридор Між автобусом і швидкою І до машини несуть чоловіка. На светрі розпливається чорна пляма І на тлі цієї плями Повне обличчя виділяється абсолютною білизною. Хлопець без свідомості, а може й мертвий. Я відсторонено дивлюся, яким боком ноші заносять у швидку. Вперед ногами чи головою. І не можу згадати, як же правильно, коли людина жива. Я давно вже боса. Капці загубилися. Під ногами мокро і слизько. Розумію, що потрібно вибиратися, але не знаю, у який бік мені йти. Ця площа здається безкінечною. Куди не кинь скрізь крики, вереск, лють, скрізь бійня. Одна частина мене знає, що все це не справжнє, що це сон, страшний сон, і ми зараз прокинемося. Інша фіксує події, як на кіноплівку, і в голові стукотить нав'язливою мухою Я свідок, я свідок, я свідок. Кому і для чого я свідок, якщо я зараз упаду? У цьому місці навіть кісток не залишиться. Чого встала? Бистро внутрі, залізай, Слишить, бляд, і глухає! Кричить фельдшер швидкої, І раптом виявляється, що кричить мені. Недовго думаючи, стрибаю в салон, І машина зривається з місця, Перекриваючи сиреною ревище натовпу. Хлопця не довезли. Він помер у швидкій. Звичайно, на той момент я не знала, що йому було 22 роки, і це єдиний син у батьків. У кареті я бачила лише руки лікаря. Руки у крові, кров заливала ноші, підлогу. Спочатку майже чорні, а потім все світліші ривчаки підбиралися до мого сидіння. «Безполезно, ніде візьом». Але навіть після цього «безполезна» вони не здавалися, і це було схоже на греблю. Так, на спортивну греблю, коли спини поперемінно розгинаються, і капітан відраховує ритм «раз, два, три, раз, два, три». Але я вже знала, що труд цей марний, що перегони програні, і тіло, над яким вони так тяжко працюють, здригалося порожньою оболонкою. Ніколи раніше я не стикалася зі смертю, тим більше ось так, віч-навіч, але впізнала її. Медсестра відкинулася до стіни, тяжко дихаючи. Лікар витяг із кишені пачку цигарок і закурив прямо в машині. Водій простягнув руку і виключив сирену. І рація, яка до того шипіла щось нерозбірливе, Заполонила голосами весь салон. Ти Раніна, нарешті всі подивилися на мене, не маючи сил відповісти, я просто похитала головою. Знаєш його? Не знаю, можливо. Куди ми їдемо? Калініна, у нейрохірургію. Прошу висадити мене прямо тут, не маючи уявлення, де мене справді і як я доберуся додому через усе місто в такому вигляді. Але байдуже, я просто. Не витримую більше оці цій швидкій. Хорошо, тільки оставь свої дані. Може, вопросы будуть все-таки свідки? Киваю і диктую телефон та ім'я. Звичайно ж, вигадані. І лікар це розуміє, але записує. Машина пригальмувала, я вийшла на вулицю та озирнулася. Я впізнаю це місце. Ми біля лялькового театру. Розумію, що потрібно дістатися додому, бажано не привертаючи до себе уваги, і згадую, що готівки у мене немає. Десь була карточка, а ось вона у кишені, і телефон дивом зберігся. Але шукати термінал, кудись дзвонити, просто не було сили. Якщо я правильно зорієнтувалася, мені краще перейти дорогу і дочекатися маршрутки у протилежний бік, та натомість я довго бреду прямо, і зрештою заходжу у бар. У барі людно, майже всі столики зайняті, але мені щастить, і я сідаю у куточку за дверима. У залі тепло, на кожній стіні працює телевізор, транслюють футбольний матч. Я підтягую під стіл багатостраждальні ноги у бахілах. Сестричка зі швидкою видала, свята людина, і замовляю гарячий шоколад. Потім подумала і додала до замовлення – «Картоплю фрі, реберця, салат і сирну тарілку». Ступні потихенько відмерзають. Пробую поворушити пальцями, ніби ворушиться. Їм, не розбираючи смаку, і дивлюся футбол. Одна восьма ліги Європи. Іспанія проти Португалії. Я вболіваю за іспанців і одночасно спостерігаю за відвідувачами. Біля мене веселиться студентська компанія Столик заставлений бокалами так, що тарілку з кальмарами ніде притнути, і її пускають по руках, як на сільському весіллі. Далі – молода парочка. обоє вечерюють зосереджено, не дивлячись одне на одного. І ще через стіл у когось день народження іменинниця робить селфі з гостями. Мені трошки дивно. Я чекала від себе іншої реакції та хоч якоїсь реакції, але… Не знаходжу жодного емоційного відгуку. Я стала свідком величезної трагедії. Те, що сьогодні відбулося, зачепить усіх нас, кожного жителя міста. Донецьк лежав перед нами, як величезний неповороткий звір. Йому щойно впорснули отруту прямо у спинний мозок, і тіло звіра вже відмирає. Зовсім скоро він не зможе поворухнутися і тільки бачитиме, як дрібніший, але більш вправний хижак шматує його плоть. Попереду чекає довга агонія, але захмеліла голова не вловлює тривожних сигналів від периферійної нервової системи. У голови поки що все добре. Я прожмурилась і крізь напівзаплющені повіки подивилася навкруги. Так навіть краще – бо від тьмяного світла свербіли очі. Колись мені баба розповідала про маску смерті. Мовляв, знаюча людина може помітити ознаки смерті за три дні до самої загибелі, тому що у приреченого невловимо змінюються риси обличчя. Ніколи не вірила у містику, а зараз раптом згадалося. Весь бар і відвідувачі, і офіціанти – були мертвими Фігури витончилися Ніби на пласкому екрані А темні та порожні місця поряд з ними Більше не були порожніми Це тривало секунду Не більше Але ця секунда була Ось дівчина-бариста Із ретельно промальованими бровами Тягне через міст Клічету сумку Сумка більше за неї А на руках дитина Хлоп'я десь двох років вони доходять до краю мосту, дорога обривається, і далі потрібно лізти по крутому схилу, тримаючись за мотузку, і дівчина прив'язує малого шарфом до грудей, щоб не впав. Вони роблять кілька кроків, не випускаючи сумку з рук, але раптом земля піднімається, і на тому місці, де вони стояли, лишається глибока вирва. Ось студент... Який так смішно заграє з сусідкою, раптом завмер і хитнувся вперед, а на спині вибухнули три акуратних дірочки. Ось солідний чоловік із бокалом темного, він роздягнений до пояса, руки скуті за спиною, і пристебнуті до іржавої труби. Він напівстоїть, напіввисить під цією трубою, і все тіло суцільна рана. Хтось тягне його за волосся, але голова не піднімається і падає на груди. Я потерла обличчя руками. Все. Досить. Видно, дочекалася своєї реакції на стрес, але зараз не час і не місце розклеюватися. Можна поплакати, але було б добре це зробити у ліжку чи під гарячим душем, але ніяк не тут, у ресторані. У них є термінал? Приймають картки? Бо якщо ні, мої пригоди на сьогодні не закінчилися. Треба подзвонити своїм, я витягла телефон і побачила, що він розрядився. Віднесла на зарядку, радіючи маленькій затримці. «Поки що всі мої живі. Хай навіть тільки у моїй голові. Поки що я можу вдавати, ніби цього вечора не було, ніби все привиділося у страшному сні. А щойно увімкнеться телефон, я дізнаюся імена. Хтось загинув, крім того хлопчини, з ножовим у швидкий... Напевно, що так, як же били смертним боєм. А дядько, який стояв перед натупом із прапором у руках, здавалося, він відгородився прапором як щитом, але від чого може захистити шматок тканини? Не від кулі і не від каменюки. Я сходила в биральню, ретельно вмилася і вимила руки. Потім замовила ще каву, смакуючи кожен ковток. Телефон нарешті ожив, і я чула, як на стійці у бармена пікають прийняті смски, Десятки повідомлень. Хтось відчайдушно до мене додзвонювався. І насправді це дуже безвідповідально сидіти ось так і напиватися кавою. А потім відкрилися двері, і в приміщення завалила ватага з вулиці. От на що я не сподівалася, так це побачити їх тут». Першим забіг скуйовджений Борисович і Олег з Доном. Слідом заїжджає Ромчик. На сходах йому допомагає комар. «Е, а що ви тут робите?» За секунду я смикалася у повітрі, буквально розпластана по чиїхось грудях. І нарешті плакала. І знову могла вдихнути і видихнути. І відчула відразу і холод і зашпори у відмороженій ступні, і щеміло розбити коліно, і навіть смак їжі, якою я напихалася останню годину, проявився на їзиці. Боже мій, вони живі. Але як мене знайшли? Виявляється, Шпигун у телефоні, про якого я давно забула, справно собі працював. І комар із командою слідкували за моїми переміщеннями того дня. Вони бачили і метання по площі, і наш ривок на вокзал, а потім сигнал зник у розпал заворушень на Майдані. Ну так, мене перед швидкою добряче притиснули, там де капці загубилися. І телефон розрядився. До останнього часу... Доки я знову не з'явилася у мережі, багато людей обдзвонювали лікарні та обходили відділки міліції у пошуках моєї скромної персони. А коли сигнал відновився, приїхали сюди з різних кінців міста. Переважно з наміром придушити. Хлопці мої дорогі, як же я вас люблю. Давайте присядьмо. У мене два важливих питання. Перше, хто хоче кальмарів? У мене ціла миска. І друге, тут буде війна. Скажіть мені, будь ласка, на чому боці ви плануєте воювати? Глава четверта. Антрацит. Танго. Донбас. Є така техніка примирення з реальністю. У кожній ситуації моделюєш найгірший варіант з максимальною деталізацією. Кажуть, допомагає взяти себе в руки при тяжкій хворобі. Я кілька днів витратила на роздуми. Для натхнення відкрила на моніторі види розбомленого Грозного, перечитала спогади про першу Чеченську. Я не сумнівалася, що Донецьк стане ареною воєнних дій. До того все йшло. Незважаючи на кримський сценарій, про який тут кричали мало не з кожного чайника. По-перше, чому вони вважають, що у Криму не буде війни? І ще як буде? Півострів перепашуть, і затоплять. згадайте моє слово. По-друге, Донбас іде своїм окремим шляхом. Але ж не настільки окремим. Якщо хтось плаває як качка, Крякає як качка, І пірнає як качка, Перед вами, скоріше за все, качка. Якщо хтось кличе війну, Погрожує війною, Тренується на війні, І заводить солдат на вашу територію, У вас, скоріше за все, буде війна. Найбільш розумним і логічним кроком була б евакуація. Моїх грошей вистачало на квартиру у райцентрі, я підібрала кілька варіантів у Чигирині, планувала перевезти туди бабу з цінними речами, і вона прожила б зі своєю пенсією, доки тут все не владнається. Якісний був план. Але Ольга Іванівна не відріз відмовилася рушати з місця. Мені 76 років, нікуди не поїду. Ба... Але подумай, коли почнеться, тут же рознесуть все в пух і прах. От і мене хай розносять, не поїду. Послухай, я не жартую. Кому стане легше, якщо ти загинеш? Подумай про своє серце, про свій цукор. Давай, поїдемо. Там тиха квартирка, перечекаєш, потім повернешся, якщо захочеш. От сама і їдь. Чому не їдеш? Я знала, чому не їду. І це усвідомлення... Постало переді мною в одну з безсонних ночей Чітко і ясно Як таблиця Менделеєва Перед ошалілим Менделеєвим Я хотіла помсти Причому не абстрактної На рівні відновлення Глобальної рівноваги і торжества справедливості Я хотіла реальної Матеріальної відплати Я хотіла бачити Когось із тих, хто зі зірваними Шевронами заполонили наші вулиці Із тих, хто заїхали і заселилися у санаторіях та базах відпочинку під Донецьком, і з тих, хто зараз у цей самий момент тренували ополченців із вологодським говорком, відпрацьовуючи з ними бій в умовах мого міста, я хотіла їх бачити прямо перед собою, на відстані витягнутої руки, із перерізаним горлом, хочу, щоб кров була фонтаном із артерії, щоб позирилися повітрям на кожному видиху, Хочу запхати пальці у цю рану, відчути гарячу плоть, перебиту трахею, гостри кришево-шийних хребців. Як же я мріяла дотиснути хоч одного! Здається, тоді зникне порожнече у грудях, і я нарешті зігріюся. Не знайдеться слів, щоб описати цю ненависть. Ні один схимник так не молиться у аскезі веснажливого посту. Ні одна билина – так не мріє про краплю холодної води серед пустелі. Ні одна сирота так не тужить за материнськими руками, як я ненавиділа, як я хотіла і прагнула їхньої агонії. Я була в ідеальній позиції для ведення партизанської війни. Нікчемна і непримітна зовні, але жилава та витривала. Я знала ці двори і вулиці, я могла виїхати з міста сотнею різних доріг і так само непомітно повернутися. Я не мала ні чоловіка, ні дітей. І те, що раніше здавалося особистою трагедією, зараз обернулося помітною перевагою. Немає сім'ї, немає слабких місць, мене нічим шантажувати. Я можу піти з одним наплічником або й зовсім без речей і так само швидко вигулькнути деінде. Я не боюся техніки, люблю механізми і схеми, то невже мені не знайдеться застосування? Нічого цього я не змогла сказати ні бабусі, ні будь-кому іншому. Це не ті емоції, якими можна похвалитися. Тому я промовчала. Знаєш що? Тоді поїхали робити запаси. Ти знаєш, чим потрібно запасатися на випадок війни? Баба знала. «Ми широкою сапою пройшлися базарами, накупили борошна, цукру, солі, макаронів, олії. Ми кілька днів топили смалець та закривали тушонку, а ще обнесли аптеки, формуючи запас ліків від усього. Ми скупили свічки і звичайні парафінові, і воскові у церкві, і цілий ящик круглих ароматичних для ванни, мило, свічки, сіль, сірники». Мило, свічки, сіль, сірники, крутилося у голові, як заїжджена платівка. Шампунь від вошей, керосин і примус, не тільки для приготування їжі. Керосин також добре від паразитів, а ще собаку збиває зі сліду. Антибіотики широкого спектру дії – амоксицилін, аугментин, форазидин від циститу. Прокладки, жіноча гігієна, марля і перев'язочні. Золото іще потрібно золото, шепотів внутрішній голос. Підший у пояс поклади у кишеньку, носи з собою, але золота у мене не було. У місті тим часом відбувалося дивне захоплення будівель все більш нагадувало клоунаду. Алко оборону, інакше як бомжами і клоунами, не називали. На їхні щотижневі віче приходило все менше людей, а барикади і намети довкола адміністрації стояли порожніми і швидко руйнувалися. На початку учасникам пікетів платили до 200 гривень на день, а потім у спонсорів чи то концепція змінилася, чи закінчилися гроші, і стояти доводилося вже за ідею, та ідейних там бракувало. Мавпуючи столичний Майдан, вони обклалися шинами і каністрами, і чим більше шин височило довкола адміністрації, тим менше людей залишалося на території. Жителі центру потерпали від такого сусідства, враховуючи, що контингент спав, їв, мочився у них в під'їздах та покрав сміттєві баки. Ми так само збиралися на короткі мітинги – Двічі проводили крупні акції, але сказати чесно, я туди ходила, скоріше, з відчуттям обов'язку, як на роботу, аніж за покликанням. Хай пробачать мене друзі, та у цьому був елемент театральності, шаманства. Що ми могли протиставити озброєним бойовикам? Свої прапорці, правощуку, як ті протестанти? На набережній, біля дерев'яного хреста, щодня молилася група вірян. Вони вкликали біля пастора, співали псалми і потерпали, як перші християни. На них налітала обкурена школота і пенсіонери в усіх градаціях маразму. Підходили з погрозами типи у цивільному, а ці божі люди не реагували на провокації. Може, я чогось не розумію, але якби хоч раз скооперувалися з нашою самообороною та ввалили нападникам, то, може, молитва було почуто. Згадалося, як після одного мітингу ми згортаємо прапори, і раптом на нас вискакує кілька тіл, які жили на барикадах біля адміністрації. Страшні, пропиті, із замашками дикої зграї, підбігти і вкусити натовпом на одного. Ах ти ж, курва! Як була з вудочкою в руках, я так і кинулася їм невперейми, з одним єдиним бажанням дістати хоч когось і зламати цю вудку, обдурну голову. Побачивши мій порив, мавпи зупинилися, повагалися і раптом кинулися тікати. Я ж плечі розправила, це ж треба, яка я страшна у гніві. А тоді обертаюся і бачу за спиною десяток наших хлопців, які підтримали мою виласку. Ну що ж, ідемо вперед, або сота біжить, розштовхуючи перехожих, чую, один кричить у слухавку: «Лять, в мені йдуть штурмувати! Час буде штурм. Ми погнали їх кілька сот метрів, а тоді зупинилися. Справді, не штурмувати ж будівлю? Нас тут десятеро всього досі шкодую. А якби ми тоді зайшли всередину? Весняний Донецьк завис у повітрі, як мильна бульбашка в епіцентрі смерчу. Або, якщо вдатися до менш поетичного порівняння, розчепирівся, як корова на люду. Факт той, що основні події відбувалися у Києві та Криму, в Одесі та Харкові, у Слов'янську та Маріуполі, на кільцевій дорозі та у передмістях, але саме місто – що сили вдавало, що «його це не стосується». Працювали кафе та магазини, гастролювали артисти, курсували міжміські автобуси. На травневі свята рушили переповнені літаки у Дубаї та Стамбул, на Київ та Москву. На Донбас-арені грав «Шахтар» у матчах Прем'єрліги. ліги Нічні клуби та ресторани готували програми до випускного. У кінотеатрах проходила ретроспектива британських фільмів – у парках неспішно прогулювалися мами з колясками. Активізувалися замовники, і ми відновили роботу. Дріб'язок не порівняти з колишніми обсягами, але люди почали купувати світильники і відклали розмови про евакуацію. Щоправда, колектив скоротився на дві третини. Лишилися ми з Романом, дівчата та кілька стажерів. Чоловіки зникли з виробництва. Але я не питала, куди вони поділися. Це була одна з прикмет нового часу. Ми навчилися не задавати питань. Ці кілька тижнів умовного затища проходять у мене під кодовим словом «цирк». У кожній розмові, де б не зійшлося двоє-троє людей, обов'язково почуєш, як та ж цирк закінчиться. Видно, не в одної мене були проблеми з адаптацією до реальності. Але ж і сприймати маргіналів у центрі, як носіїв якоїсь потуги, було неможливо. Це ж треба. Маргінали. Але повірте, навіть у нас на районі, навіть у бараках, де жило дно з дна, де з настанням темряви двері не відчинялися взагалі, а вранці під ногами хрустів шар свіжих шприців, так от, навіть Тут дивилися на опалченцев, як на гімно. І загальна думка була такою, що цирк скоро прикриють. Нагорі вже домовлено і, найголовніше, Ахметов не допустить війни у своїй Воччині. Саме він був царем і богом Донбасу. Саме він призначав кишенькових президентів, тримав у руках надра, землю і повітря. Його волею і хотінням добувалося вугілля, текла вода у трубах, струм у мережах та бензин у баках. Він піднімав літаки і наповнював ріки. І якщо хазяїн з якихось причин організував цей бардак, він так само його припинить, коли вважатиме за потрібне. Чи, може, віддасть Донбас-арену чужим? Як ви думаєте? «Донбас-арена» – це аргумент. Про одержимість Ахметова стадіоном знали, але навряд чи хтось наважиться пожартувати з цього приводу. Ми до крові з очей передивлялися новини і ролики на ютубі. У Слов'янську озброєні люди в камуфляжі захопили міськвідділ міліції. Число потерпілих при штурмі облпрокуратури в Донецьку зросло до 26. Сепаратисти увірвалися до приміщень Горлівської ОМС та трощать вікна – у Краматорську сепаратисти вслід за міліцією зайняли міськраду. І ти стоїш, як у тому анекдоті. А що? Так можна було. Десяток обкурків оточує силову будівлю, і міліція виходить з піднятими руками. Кадри, де вони переприсягають народу Донбасу. Ганьба. Як же мені було соромно за чоловіків у формі. Хотілося кричати, плювати в очі. Ви ж клятву давали на вірність України. Ви ж мали захистити і вберегти. Що ж ви робите, кнури? Ми тоді всі втекли в онлайн. Навіть ті, хто раніше уявлення не мав про соціальні мережі, повідкривали сторінки у контакті, висіли у чатах днями і ночами. Тільки так можна було обмінюватися новинами, почитати незалежні думки, бо у живих розмовах доводилося контролювати кожне слово. Я взагалі при зустрічі зі знайомими могикала як нема. «Ой, дотя, як діла? Как бабушка, як настроєння?» «Угу, угу, «Та не говори, у нас то же саме, не уїжджаєте?» «Угу, «Ну, нічого, даст Бог, спасуть нас от цих бандер, отоб'ємся!» «Угу». «Ну, привіт, Івановні!» «Угу». У мене теж завівся блог. Для конспірації я назвалася чоловічим ім'ям. Писала з окремого телефону з лівою сімкою, у разі чого планувала собі просто викину телефон і мене не знайдуть. Телефон працював як портативна камера. Я з ним три чи чотири дільниці обійшла на референдумі. Скільки змогла – залила на ФБ». І охорону з автоматами, і черги, і урни, і бюлетені. Того ж дня це відео показало громадське. Воно розлетілося тисячами перепостів, і я стала популярним блогером. Можна сказати, мій персонаж прокинувся знаменитим. І якби існував насправді, то був би втішений. Другим секретним проєктом стало переобладнання опелька. «Громчику», – підійшла я до колеги, – «треба зробити у машині тайник». За що я поважаю партнера – це завміння швидко прийняти, оцінити і реалізувати технічне завдання. Вже за тиждень наш Мураха обзавівся подвійним дном із доступом під заднім сидінням. Сховок вийшов досить просторим, при бажанні навіть я могла там поміститися, не дай Бог, звичайно, чисто теоретично. Крім того, були укріплені стійки, перебрана ходова, замінені всі фільтри, акумулятор, проведений капремонт двигуна. Машина лишалася такою ж пошарпаною та втомленою зовні, зате заводилася з пів оберта і їхала значно тихіше. Більшу частину робіт Роман виконав сам, прямо у нашій майстерні, з моєю посильною допомогою. Все-таки у хлопця «Золоті руки». І якби не інвалідність, дідька лисого я б отримала у себе такого спеціаліста. У процесі ремонту нас навідали комар з Борисовичем. Ну, тобто, я так думаю, що це були вони, бо ноги Борисовича я впізнала, а комар привітався знайомим голосом. Ми саме встановлювали захист днища. Довелося вивернутися так, щоб і ящик прикрити, і ходову не зачепити – Ромчик переварив глушник, і вся конструкція кріпилася з ювелірною точністю. Для цього треба було підважити з двох сторін і акуратно вкласти у пази. Ями у нас не було, машина стояла на домкратах, і внизу залишалося мінімум простору для маневру. «Алілуя! Настав зірковий час для мого нульового розміру, бо жінка з нормальним бюстом застрягла б у цій щелині. А ми, петіт Данон, маємо свої переваги, особливо, коли крутимо гайки у замкненому просторі». «А, хм, що тут таке, діти мої? Чи ви не подаріли? Ай, Борисович, не підкрадайтесь так, все нормально, працюємо». «Романе, ти там живий? Допомогти? Нормально, сам впораюсь. Зараз, секунду, ми вилазимо. Ні, не треба, лежіть. Раді були бачити». Не знаю, що їм там Роман показав на прощання, а я ногами зобразила реверанс. 22 травня 2014-го. А потім настав день, коли лавина зійшла. Коли напруга, що накопичувалася всі місяці, таки вибухнула. І цим вибухом знесло підпорки, які ми старанно ліпили, зберігаючи видимість нормального життя. От і все. Більше не треба думати про заробіток, будувати плани на ремонт чи відпочинок. Не треба турбуватися про старість і життя на пенсії, бо з абсолютною ясністю ми побачили, що... Пенсії не буде. Дивне відчуття свободи приреченого. І ще дивніше усвідомлення, що ось цей жереб, він і випадковий, і закономірний одночасно. Що це кара Господня і не неймовірна честь. Настав день, коли більше нічого не треба доводити. Коли ти лишився сам на сам зі своїм вибором, зі своїм небом, і своєю совістю. Відтоді все змінилося і наповнилося новим змістом. У сні та безсонні, у страху та безстрашні, у тиші та крикові. У любові та ненависті я не була одна. Я чула за собою потугу жінок, які робили те саме за тих же умов. Я пекла хліб і руки вправно вимішували тісто, ніби це... Їхня звична праця Я прала форму І згадувала, як полоскали Скривавлену одіж в ополонці Я виходила в ніч І безшелесна тінь Текла по землі невидимою поволокою І я знала, що дійду І повернуся до світанку Не знайдеться слів, щоб описати біль І приниження, з якими ми вступили у війну Це відчуття Безпомічного розпачу коли ненавчені, невмілі, неготові чоловіки падали під кошеними, не розуміючи, звідки стріляють. Цю глибину потрясіння, коли ми побачили, що свої ж командири працюють на ворога. Коли зрозуміли, що потрібно будувати заново усі зв'язки, усі укріплення, що у нас немає ресурсів і немає держави що той механізм, який ми звикли вважати державою, насправді замкнений сам на себе. Його давно заклинило і паралізувало страхом і некомпетентністю. Спляча красуня піднялася зі столітнього сну, зняла павутиння з очей, зі скрипом і стогоном розім'яла шию і озирнулася довкруги. «Та то капець!» – просипіла вона перевзуваючись на ходу і витягаючи із купи лахів поточених мишами меблів та трухлявих балок хоч щось запашне, хоч дрючок, аби тільки відбитися від вовків, які вже ось тут підбираються до горла, вже капають на груди голодною слиною. Не дай вам, Боже, жити у часи потрясінь, але хай би кожен знав, що це таке знайти опору Годину найбільшого відчаю: Вхопитися за повітря, Упертися в землю, Почути, як у крові Піднімається глибинне, Прадавнє, Закладене і заховане На рівні інстинктів. Як це? Підійти і плюнути в пекло, Будучи впевненим, Що з тобою не трапиться лихого. Бо правда на твоєму боці, Бо рід і коріння на твоєму боці – «Бо твої мертві на твоєму боці, і твої ненароджені теж тут, на правому плечі. Хай би кожен побачив, як спадає мана, як вирує і піднімається сила, яку більше не стримують давні закляття, як тут, у легендарних степах Донбасу, які насправді є зовсім не степами, а полями, ярами та лісосмугами між трубами та териконами, пройшла тонесенька фігура. Як вона невпевнено ставила ногу на початку шляху, і яким гучним та переповненим став її крок у кінці як вона доторкнулася неба і засміялася в азартному перечутті, і від того сміху земля репнула і вивернулася нутром, зриваючи розтяжки і випльовуючи наконечники скіфських стріл, не чекали тим гірше для вас. Глава п'ята Тигрове око, а Глента за лентою припікало по літньому. Весни тут короткі. Природа не бачить смислу в напівтонах та перехідних періодах. Новонароджена зелень з перших днів береться рудою поволокою, а весняний вітерець вже у травні набирає сили пустельного суховію. Ми стояли у черзі з десятка машин на виїзді з Донецька. Черга практично не рухалася. Кожне авто ретельно обшукували, водії покірно віддавали документи, відкривали багажники, щось довго пояснювали ополченцям. Видно, алкооборона не поспішає, пацани насолоджуються новими можливостями. А от нам би бажано прискоритися. «Слухай», – штовхаю колегу під лікоть, – «а відкрий вікна». «Ага, а за бортом плюс 30. Голубці скиснуть». «А якщо не провітрити, то скиснемо ми». «Ти чуєш запах?» Аромат у машині був концентрованим. Якісний вийшов аромат. Напередодні я цілу ніч простояла на кухні. Всі чотири конфорки, мультиварка і духовка не вимикалися до ранку. Наварила голубців двох видів – з томатною і сметанною підливкою. Накрутила сотню котлет, налисників, насмажила трохи риби. Ну, як трохи? Як на весілля приблизно – в досвіду приїхав Роман з Доном, підвезли апельсинів і печиво завантажили у машину. Контейнери зі стравами поскладали у термопакети з сільпо, накрили рядниною. Зверху я кинула сумку з одягом, лопату і сапку, типу дачники. Замаскувалися. Тільки запах розземлілих голубців у сметані псував маскування. У дорогу ми зірвалися на емоціях. За день перед цим розлетілася новина про розстріл військових під Волновахою. Я спочатку не повірила, настільки це було дико. Все ж таки тил, та й обставини розстрілу не вкладалися у голові. Місто годіло, ніби ЗСУшники відмовилися воювати з цивільними, і за це їх підірвали бойовики Коломойського, а поранених добивали з вертольотів. Їх насильно привезли на Донбас, угрожає їх сім'я. А коли вони відказались убивати, то приїхали машини приватбанка і всіх розстріляли. Чутки накладалися одна на одну, говорили про десятки загиблих, сотні поранених, про спалене карателями село. На питання, навіщо Коломойському це треба, відповідь одна. У нас всі думають, що Коломойський сашов з ума і завтра Аваков буде захищати Волноваху. Потім виступив біс, похвалився успішною операцією. З його слів, ополченці гнали українську армію мало не до Дніпра. Ну, хоч зрозуміло, до чого тут Приватбанк. У Донецьку бандити повіджимали інкасаторські машини. І кілька зелених броньовиків брали участь у нападі. А от все інше, якщо вірити центральним каналам, Наші хлопці заночували на узбіччі дороги, тому що жителі не пустили їх в Вольгинку. А потім хтось із місцевих навів сепаратистів. І вночі хлопців просто розстріляли, як у тирі. І якщо це правда, а скоріше за все, так і було, можна уявити, з яким настроєм зараз стояли хлопці на позиціях і що роїлося в їхніх головах. Тому я подумала, що потрібно якось підтримати Підтримати людей, поспілкуватися, підвести їжі. Я планувала їхати сама, але колеги з роботи мене не відпустили. І від цього я страшенно мучилася. Я не боялася бойовиків з перевірками на дорогах, бо вірила, що зі мною поганого не станеться. А от підійти до незнайомих чоловіків, втомлених, озлоблених, які щойно втратили друзів, ну і що я їм скажу – Добрий день. Ви мене не знаєте, але я привезла котлети, а вони мені у відповідь: "Що там буде у відповідь, поняття не маю". В уяві поставали жахливі картини, де я розпатлана і боса, реву над зневаженими котлетами. І от оцей трагічний момент, бажано, щоб мене не побачили друзі. Я ж точно або розгублюся, або розплачуся і все зіпсую. А може так: «Добрий день, я жителька Донбасу, ось паспорт, тільки не стріляйте!» «Господи, я забула посолити останню партію!» І тут нарешті бусік, який трусили хвилин сорок, рушив з місця, і ми зупинилися перед шлагбаумом. До нас підійшло троє військових, заглянули у вікна. Водій їх не зацікавив, коли побачили інвалідську наклейку та коляску у багажнику а мені наказали вийти з машини і простягти руки. Я простягаю ліву долоню, а занадто охайний і підтягнутий, як для ополченця патрульний, бере праву. Ой, ви хочете погадати? Звідки в мені ці дурнуваті жарти? І чому вони вириваються у найбільш непідходящий момент? Ненавичу. Да, погадать. І проводить по долоні великим ліхтарем з екранчиком. Все, можете їхати. Ми від'їхали мовчки, і вже за блокпостом Ромчик уточнив. «Кавказці, бачила?» «Бачила. Ти зрозуміла, що у нього в руках?» «Аналізатор газів, так?» «Так. У наших таких нема. За Новотроїцьким повернули на Ольгинку. Я знала ці місця, не раз вибиралася сюди за натхненням. Тут у селах добувають вапняк, пісок». Порфірит, а у кар'єрах деколи піднімається вода і утворюється неймовірної краси озера. Одне таке яскраво-блакитного кольору з чистою і глибокою водою на тлі червоних відвалів ми фотографували для свого сайту. Пам'ятаю, розклали кілька люстр прямо на березі, біля самої води, і зробили фотосесію з природнім освітленням. Ці фото не треба було обробляти. Вони вийшли ідеальними. Згадуючи про минуле, я забула узгодити із Ромчиком стратегію. А що ж ми скажемо солдатам? У мене жодної ідеї. Яке щастя, що я не сама. Доки збиралася з думками, партнер вже простягає патрульним наші паспорти, розкриті на сторінці з пропискою, і подає руку. «Бажаю здоров'я!» Ніколи не любила цей ритуал. Сама, по можливості, уникала рукостискань, бо від однієї перспективи доторкнутися до чужого холоділа і покривалася липким потом долоні. Але зараз визнаю, у цьому щось є. Кілька секунд, і настороженість змінюється позитивною увагою, а наведені на нас автомати потроху опускаються носами в землю. Просимо дозволу зупинитися на узбіччі і розвантажити продукти, а також поспілкуватися з бійцями. Бачу, командир вагається, але відходить з нами в сторону і підкликає кількох чоловіків. Я поспішаю, доки вони не передумали, витягаю і притримую коляску. Потім виставляю з машини сумки, ящики, розкриваю судочки і просто шкіру відчуваю... «Які хлопці голодні! Як давно вони не бачили нормальної їжі! Але ж вони нас зовсім не знають! Ми, місцеві, приїхали на донецьких номерах. Ну як же можна нам довіряти?» «Та це нічого! Це поправимо! Це я зараз!» Послухайте, ви не думайте нічого поганого. Тут і продукти свіжі, я своїми руками варила вночі. Ми митю доїхали, от тільки у орків на посту постояли, але всі кастрюльки в термопакетах були і не переживайте. Тут ніякої отрути немає. Я вам клянусь від щирого серця. Ось зараз дивіться, зараз Ромчик прямо при вас щось спробує. Ось, хоч би цей голубчик, так, Романе. Трошки ошалі від мого напору солдати. Як загіпнотизовані, повертають голови за голубцем. Я підступаю до колеги, і раптом він смикається, як кінь, хапається за коляску і відкочується назад. Я не буду це їсти. А ти що, здурів? Вибач, будь ласка, але я не їм м'яса. Як це не їсти? А, а так, я вегетаріанець. Давно? Все життя. Біля нас збирається насторожений натовп. Всі мовчать, я так само мовчки обертаюся і без жодного слова заковтую нещасний голубець, який уже потік у руці. Дожовую під пильними поглядами десятків очей. Пересолила, а так нормально. Ви хоч не вегетаріанці? У задніх рядах лунає придушений сміх. За секунду... Реготали всі, крім мене і Ротного Я не знаю, про що думав Ротний А я думала про минулий День Незалежності Коли ми всією командою виїхали на шашлик А Роман готував свій фірмовий маринад з олією та цибулею І жодним словом не заікнувся про неприйняття м'яса На позиції ми просиділи годину Доки перевантажили продукти, доки забрали кастрюлі, поговорили. Я витягла планшета і показувала наші відео з акцій, рекордний прапор і зимові колядки, гімн біля Шевченка. Розказувала про автобуси з Ростова, про туристів і кізяків, які заполонили місто, про сліпу і глуху міліцію, про наркооборону, про гудок і головне про людей, які стояли з нами про живих, нормальних людей. У хлопців було сто запитань, у мене сто відповідей. І я б могла лишитися з ними до ранку, тільки пояснити, щось довести. Мені здавалося, я говорю не за себе, а за всіх, з єдиним бажанням. Хоч би нас не покинули, хоч би вони не відступили. Роз'їхалися з обіцянкою повернутися післязавтра. Я набрала замовлень, бійці навіть гроші дали на покупки. Кому цигарки, кому ліки, кому сімкарту поповнити. І було так втішно вірити, що післязавтра настане. На прощання витягла з машини сапку і під схвальним поглядом ротного прополола пару метрів. Раптом кому із ополченців спаде на думку перевірити дачників. А у нас і лопата чистісінька, і сапа як нова. Хоча це не діло, кажу напарнику. Давай продумаємо інший маршрут. Нема смислу їздити через сеперські клапани. Так ми багато не навозимо. Було б добре, якби хлопці виїхали на зустріч і забрали вантаж. Але тут ми стикнулися з першим із тисяч нема, які зовсім скоро почнуть мені ввижатися у вісні і наяву. У солдат не було карти місцевості. Вони не орієнтувалися на території. А також не було зв'язку, даних розвідки, контакту з місцевими. Це може й на краще. Не було аптечок, вогнегасників, лопат, касок. Жодного броніка на весь підрозділ. Ніякої оптики. Не було води. З каністрами і флягами ходили в Ольгінку, щоразу вислуховуючи істерики і крики біснуватої бабноти. Але це не біда. У сусідів іще гірше, сміються. Сусіди закопалися за пару кілометрів у полях. Там ні села, ні магазину. Ми їх зайцями називаємо. Чого це зайцями? А, вони на фермі бурт з капустою знайшли, і ще торішньою. От і живуть на тій капусті. Я тобі кажу, як ті зайці. Того дня у моєму телефоні з'явилися перші армійські контакти. Дядя Коля, Іван Петрович. «Володя, а тебе як записати, дитину?» Проковтнувши дитину, я вперше в житті сказала в голос «Пишіть ельфом». І це було як христини. Коли ми нарешті вирулили на трасу, я притримала Романа за рукав. «Чекай, зупинися на хвилинку. У тебе з часом як взагалі? Пару днів знайдеш?» «А що таке?» Громчику, розумієш?» Нам не треба у Донецьк. Нам треба у Дніпро. Навіщо? Не гальмуй. Подумай сам. А, ну так, погнали. Потрібна їжа. І не мої кухонні вправи, а тони нормальних продуктів. Хліб, м'ясо, ковбаса, тушонка, кава. Потрібна вода. Хоч палета питної і бак для технічної води. Хоча, де вони технічно братимуть, тоді вологі серветки і сигарети, багато цигарок. А звичайно, із Донецька нас із таким вантажем ніхто не випустить. Там і купити складно, ціни відчутно поповзли вгору. Треба шукати більше транспорт, вантажівку, ну і гроші. Своїх не вистачить, я так думаю. Доведеться позичати чи брати кредит, але хай, щось придумаю. Доця, іди до людей. Завжди, коли важко, іди до людей, люди допоможуть. – казала мама. – А у Дніпрі я знала людей. Там була моя біженка Оксана, там була Степанівна, там була Юлька Тищенко, з якою ми проводили ярмарки для сиротинців, там була родина Корнічуків і колеги з художнього форуму. Там не страшно. – Стоп. А звідки взялося це? – мама казала. – Не лишилося у мене таких спогадів. Видно, з фільму якогось підтяглося або з книги – Тим не менше, іншого вибору не було. Довелося ввалитися до людей без попередження. Дорогою я обдзвонила дівчата і попросила підійти до Степанівни. Саму хазяйку кабінету ми поставили до відома, і щось таке було у моєму проханні, що вона і не подумала заперечувати. Всього прийшло семеро. Я стала перед ними і розповіла про побачене. Це було найкоротше і найбільш Безтолкова презентація у світі. Але Роман додав пару слів від себе, а потім я зачитала список потреб, який ми накидали. Якби хтось запитав, а навіщо ви це робите? У них же є служба забезпечення, от хай і забезпечують. Я б, напевно, плюнула в очі. Або розплакалась, або розвернулася і пішла, викинувши із голови і це місто, і цих людей. Але натомість... Степанівна забрала мої листочки і схилилася над з олівцем, розписуючи виконавців по кожному пункту. А Юлька дзвонить чоловікові. «Котя, нам нужен грузовічок». І «Ап, у нас уже є вантажна газелька». А Оксанка обняла, каже «Пиши, пиши в інтернеті і вкажи мою карту для збору. Тобі свою не можна світити». І простігає свою новеньку зарплатну карточку. «Ти здоріла? Для якого збору? Хто мені грошей дасть? Я навіть імені відкрити не можу. Як це виглядатиме? Збираємо гроші під картинку у фейсбуці? А ти не думай, ти пиши. Ось як нам розказала, так і пиши тими самими словами». Я сіла і написала про кар'єр із бірюзовою водою і білим піском, про те, що місцеві все життя продавали на трасі раків-мутантів розміром з долоню. І що ми з хлопцями колись облазили озеро, але не знайшли навіть ракової клешні. Про недосолені голубці. Помовчала тільки про вегетаріанця. Вже потім у машині зізнався, що не любить капусту. Ніякої ніде. Навіть у борщі. От і був перше, що на думку спало. А ще ти така прикольна була з цим голубцем у руках. Я не втримався. Про зайців? яких ми не побачили і, може, статися ніколи не побачимо. І у кінці чесно додала, що ім'я в інтернеті вигадане, і фото взяти з мережі, і я не дам свого телефону і не вийду на зв'язок. Що я прошу відправити гроші в нікуди, повіривши на слово фейсбучному персонажу. Що з малою долею ймовірності мені вдасться зробити фото допомоги, але мене не тиждень і не два, доки солдати дозволять фотографувати на позиції. І що на закупи у нас двадцять годин, але я б хотіла встигнути за десять. І що толкость тієї писанини? Я б сама ніколи не повелась на таке прохання. Щоправда, це речення потім витерла, бо навіщо писати очевидне, так? І як то кажуть... Ви не повірите, але за кілька хвилин після публікації у Оксанки дзенькнув телефон. Перше поповнення картки на 100 гривень. І з коментарем у примітках «Аште!» Потім іще, ще, на різні суми від 10 гривень до сотень. І ми погнали в Ашан. подавай, в країнський повстанче, в бою не відступай. Ти уявляєш, я в дитинстві думала, там співають «Напої подавай!» Я у дитинстві цієї пісні не чув. І в дорослому віці не чув. Припини співати, у мене вже око сіпається. Тоді давай ти співай. Я слухатиму. Мені мовчати не можна. Я засну і впиляюся тобі узад. Потерпи. Вже майже на місці. У мене по навігатору три кілометри. На твоєму скільки? А у газелях навігаторів нема. Ми по сонцю їдемо. Телефон захрюкав приглушеним сміхом і затих. Я відключилася і вкотре відкрила вікно. Наш маленький караван – третю добу на колесах. Коли ми вперше завантажилися, постало очевидно для всіх, крім мене, запитання – а хто сяде за кермо? Для керування газельним корчем потрібні ноги. Зрештою, домовилися їхати двома машинами. Так більше влізе. Роман попереду на своїй прокладає маршрут, веде переговори і вирішує питання, а я у фарватері. У теорії нічого складного. Як у тому анекдоті про гуцула і ведмедя. О, головне не боятися, ну і тримати дистанцію. А на практиці я підважувала кермо двома руками, як штангу. Щоб загальмувати, треба було стрибнути на педаль. Передачі у мене переключалися з гори, а підгору ми глохли і стартували з третьої спроби. Але найгірше фари. Я так і не навчилася перемикати з ближнього світла на дальнє. Після кожної спроби гасло все, навіть габарити і машина переходила в режим повного світломаскування. Вже під час другої ходки я забула про колишні душевні метання. Всі ці страхи, з якої ноги встати, як підійти, як звернутися, що сказати, втратили сенс. Зручно, незручно, до біса. Нічого не кажіть, просто Дайте мені полежати у траві. Я випадала з кабіни, мов паралітик, тої на роздоріжю, буквою Зю, не в силах розігнути спину і шкандибала до бійців. Хлопці, привіт! Кому сигарети? Ми вам різного добра навезли. Покличте командира. Ми з колегою викликали материнські почуття у найбільш суворих ротних. Звичайно, у військових мали бути інструкції по роботі з цивільними, і в армії НАТО. Нас би точно не допустили у бліндажі та командирські палатки. Але тут, в умовах степової партизанщини, нас прийняли як своїх. Не знаю, що допомогло. Чи те, що ми були такими, як вони, брудними, смердючими, сірими від пилу у наскрізь просякнутих потом футболках. Чи природний дар Романа домовлятися, чи 42 кілограми живої ваги за кермом вантажівки. Жодного разу нас не розвернули, не затримали для перевірки і не поставили під сумнів мандат їхати куди хочемо і вести те, що вважаємо за потрібне. Після видачі тюків, палет, піддонів з водою, інструментів та будівельних мішків, Роман з солдатами схилявся над картою, промальовуючи маршрут, а я дрімала на кермі. Маршрут складали, як сміявся напарник, від жопи до жопи. Бо у кожному підрозділі, відібравши трохи води і їжі, нас просили ви проїдьте до тих, хто, бо тут ще нічого, жити можна, а там повна жопа. Повноцінно поспати не вдавалося, тільки заплющиш очі, як провалюєшся у лабіринти вуличок з одностороннім рухом і рахуєш безкінечні коробки. У Дніпрі всі дороги ведуть на продуктові склади. Я знала жінку, яка мала звичку носити у сумці порожній судочок. А що? Приходжу до Галі, а у неї перець фарширований. Каже, я б вам дала з собою, але судочка не маю. А я така, та нічого, у мене є. А вона, або ні, все-таки краще баночку. А я й, а у мене й баночка.